Книга Вихід Розділ 24 І сказав Бог Мойсеєві «Піднімись до Господа ти і Арон, Надав і Авігу, Та сімдесят старішин Ізраїля, І поклоніться здалека. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа». Інші нехай не приступають, і народ хай не сходить нагору за ним. Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами. «Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо». І написав Мойсей усі слова Господні – і, вставши рано вранці, спорудив жертовник під горою і дванадцять стовпів за дванадцятьма колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували господові телят як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник» потім узяв книгу Завіту і прочитав на слух людям, що сказали, усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухатися. Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав, це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами. І зійшли вгору Мойсей та Арон, Надав та Авігу, і сімдесят старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля, під ногами в нього, наче плита з сафіру, і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля. Тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві «Вийди до мене на гору, і перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм. Встав Мойсей з Ісусом, своїм слугою, і вийшов на Божу гору. А старійший сказав, «Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і Хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається». Вийшов Мойсей на гору, і Хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на Синайгору, гору, і Хмара вкривала її шість днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред Хмари Поява ж слави Господні була в очах синів Ізраїля, мов пожираючи полум'я на верху гори. Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору і перебув Мойсей на горі сорок днів і сорок ночей».